Володимир Лис Іван і Чорна Пантера Видавництво «Клуб сімейного дозвілля», місто Харків, 2012 рік Читає Таєсія Дружинович Мені страшно набридлив українській літературі хлопчики-підлітки Автори, що грають до 60 років, мачо-підлітків Я хочу літератури Написано дорослими мужчинами. Є образ дорослого чоловіка, мужика по-справжньому в його вчинках. В нього є подвиги, в нього є злочини, в ньому є багато чого. Це ні в якому разі не є ідеальний герой, але він є запотребований. Оксана Забушко. Володимир Лис – професіонал. Не викликає сумніву, що він може написати книгу будь-якого обсягу і на будь-яку тему. Володимир Лис – Літератор зі стажем, а ще уважний читач. Володимир Лис має уподобання та переконання, що їх він декларує в своїх інтерв'ю. Він аналізує і знає про задання та проблеми мистецтва. Зі своїм творчим кредо він уже давно визначився, а тому стверджує, що найважливішими у художній прозі є насамперед сюжет, характери та психологія. Така ясність засвідчує, вектор літературної творчості скеровується Володимиром Лисом свідомо, а 10 віддатних романів у свою чергу дозволяють нехай приблизно уявити той в ненаписаний і, можливо, найкращий із романів письменника, котрий ще обов'язково з'явиться. Сайт Літ Акцент». Він пише «Життя так, як на любих мені картинах невідомих народних малярів, що їх вішили на стіни колись у наших хаках, а тепер розгрібають по колекціях». Там біля перелезу якась дівчина, гобіма, з кимось несусвітним. Там рустикальна хата з садком вишневим. І з солодкого джмелі, що басами годуть над неймовірними і просторими почуттями, які палають у душах цих хат, у всій своїй неприкритій незграбності, варварстві й на розрив сорочки разом із душею. І фігури такі непластичні, як насправді це буває і вигляд трохи блаженний, і як насправді це буває. Бо людина без захисних обладунків перед лицем і горя, і радості саме така є. Вона саме така, коли її б'ють дрючком, коли вперше опиняється поряд з кимось без нічого, коли їй страшно чи страшенно солодко, і може бути при цьому Іваном, яким у рідних кукурічках оголоділа світова скорбота, а може ходити подіумом, ховаючи під тоненьким мусліном, Шрами на тілі і на душі. Ольга Ера Розділ перший. Іван Мамин голос, як завжди, застає Івана Зненацька. Він спиняється, озирається, присідає. Та думає, що не годиться отако лякатися, тому підводиться, нахиляє голову на бік і закрюляє пальцями вуха. Не засуває у вуха, як часом робить, а просто... Притискає пальці до вух. «Я теперка, як боцін», – думає зненацька Іван. «Годилося підняти ногу, тоді схожість із птахом буде справжня. Та раптом впаде. До того ж, у боцонів немає рук, щоб затуляти вуха. Є крила, але вони навряд чи годяться для такого діла. Ліпше кудись присісти. От хоч би й там, під тимом. Мого мама більше вивикатимуть. Де там, ледь сідає». Івана кричить «Мати, десь там по другий бік хати!» «Ти чуєш, Іване, іди сюди. Іван не чує. Точніше, вдає, що не чує. Його охопило те, що можна назвати світовою скорботою. Чи відчуттям світової скорботи? Десь він чув ці слова або читав, і вони йому сподобались. А вже ж від покійного батька. Покійного? Але ж батько тільки бозна, куди поваландався. Лишилось чимало книжок. Не тільки геометрія, тригонометрія, не тільки русські народні сказки і сказки народів СРСР, але й чотиритомник Джека Лондона, точніше чотири томи з восьмитомника, і пригоди короля Артура, молоді літа короля Генріха IV, і вибране Миколина Гнібиди, і ізбране є Юрія Рекхеу. Прізвище цих двох Іван запам'ятав, надто незвичні вони були, і ще багато чого. Бібліотека Іванова знаходиться на горищі. Він склав книжки рівненькими рядочками біля старої на півполаменої скрині. Хотів в колокомена. Там би книжкам було тепліше. Та мати зарапитувала, що вони можуть зайнятися. Чи то він сам так вирішив. Мати взагалі б, якби могла, книжки повикидала. Вони їй нагадують про дурного батька. Та Іван Пітри, він казав, що на горищі живе великий чорний щур з клон що стерчить із рота, і мати того щора страшенно боїться, хоч би й не вірить у його існування. Хоча Іван добре знає того щора, може його описати, носить йому хліба, навіть м'ясо, кладе біля комена. Вночі, коли йому на спиться, він уявляє, як штур вилізає зі своєї схованки, скрадається до хліба і хромтич корінкою. Щуряче і клуб блищить на місячному світлі. Іван хоче написати щось про щора. Може, оповідання, може, трактат. Трактат, каже Іван, та не знає, що почати. Іноді думаю, що можна почати з опису щурячих очей, які вдивляються в тембіру. Слово трактат, трататат, він знає з синього філософського словаря, виданого ще в совєтські часи, старого і в багато книжок, що дісталися мовить батька. Згадавши про батька, Іван подумав, що таке треба відгукнутися на мамин поклик. Відгукнутися і неодмінно спитати про батька. Чогось йому здається, що мама знає, де батько тепер. Іван підвівся з колоди, на якій сидів і споглядав подвір'я, щоб іти до мами. Та мама його випередила. Вона з'явилася з-за вугла як богиня помсти за сину винеслухняні з юдаваного гохоту. Худа, розтріпана, наполовину сила. Ідали у каянний, чого ти стовбичиш, як те опудало? Хіба ти не чув, як я кликала? Чув матусю, та мене обхобила світова скорбота, відказав Іван, і трохи зіщу лише, бо зрозумів, що мати шукає поглядом дручка. Я тобі дам скорботу, я тобі дам світову, іскри тобі посиплються. Мама так і очима ломачку і поволеньки нагинається, аби її підняти. Але Іван маму випереджає. Він хапає ломачку, хоче її відкинути, та раптом передумує. Він простягає шорстку і ще мокро, від вранішній роси ломачку мамі. Мати дивиться на себе спершу трохи ошаліло, а потім у її погляді показує дзьоба дивний чорний птах. «Та беріть, що матусю, бійте, коли вам так хочеться», – каже Іван, і ці ломачко матусіні руки. «Я собі витерплю, така моя доля». З його очей витискується сльозинка. «Одна однісінька». «Чо не мене дві, а хоча б три?» – думає Іван. «Чого ти око таке скупе?» «Ну, не господь, жавка ну, не одоробло ж антиянське!» – вириває мама ломачку синових рук і жбундає геть. «Чого та, мама? Чого? Він ще здівається над рідненькою матір'ю?» У «Мама виходить ріденька. А щоб тебе підняло та над хлібом перевернуло, маржні викидати, господи, Кроємирський!»